Rada si predstavujem Fica na kríži miesto Ježiša. Rada si predstavujem zlacený tabak v kvetových obaloch miesto Rakieho s deťmi a nádormi. Rada si predstavujem zakopanú byrokraciu v hrobe, na ktorom by som si potom s výdychom a úsmevom <sík> zatancovala. Rada si predstavujem, ako maj, moji najlepší priatelia dostávajú zadarmo pizzu so sladkým čili. Rada si predstavujem algoritmus na všetky neriešiteľné problémy a na teba. Rada si predstavujem taniere plné humánnej zeleniny miesto tanierov plných mŕtvych zvieracích svalov a duší. Rada si predstavujem, ako pijeme víno na moje posteli. Rada si predstavujem, ako by si sa zamiloval sám do seba, keby si vedel, ako o tebe rozprávam iným ľuďom. Rada si predstavujem ľudí nezmietaných nátlakmi spoločnosti. Rada si predstavujem Trumpa za pultom v Mekáči. Rada si predstavujem krásnych ľudí s medziarkami medzi prednými zubami bez komplexov. Rada si predstavujem... Luxusné spoločničky bez make-upu a vo froté ponožkách. Rada si predstavujem, že moji najbližší sú nesmrteľní a ja sa nebojím. Rada si predstavujem definíciu spriaznených duší vytetovanú na mojej achillovej pete. Zo všetkého najradšej si však predstavujem tvoje krásne, ďaleké a prázdne oči. Rada si predstavujem, ako kvôli mne vybočíš zo svojej komfortnej zóny. Slepými očami ma uvidíš neviditeľnú stať v kúte. Vyzlečieš, vyzlečieš pohľadom moje tvoje dlane, snažiace sa uísť. A elízium dráždivého zmetku bude znovu naše. Rada si predstavujem, ako vyťahujem roztúžený skalpel z môjho vrecka. Prerežem niekoľko vrstev nonsenzu dnešného sveta, zahubím všetko, čo sa snaží ublížiť nám všetkým a tebe. A vyriem nechtami na tvoju kožu, ako veľmi si predstavujem, aby som si nemusela iba predstavovať. Ďakujem.